מזמור י"ח. <יוד חט> למנצח, לעבד אדוני, לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, ויאמר, ארחמך אדוני חזקי, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי, אלי צורי אחסה בו. מגיני וקרן ישעי, מסגבי מהולל אקרא אדוני, ומן אויבי ייבשע. עפפוני חבלי מוות, ונחלי בליעל יבעטוני. חבלי שעול סבבוני, קידמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אשביע. ישמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא ואוזניו. ותגעש ותרעש הארץ, ומוסדי הרים ירגזו, ויתגעשו כי חרא לו. עלה עשן באפו, ואש מפיו תאכל, ככלים בערו ממנו. וית שמים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קרוב ויעוף, וידה על כנפי רוח. ישת חושך סיטרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבי שחקים. מנגה נגדו אביו עברו, ברד וגחלי אש. ויראם בשמיים אדוני, ועליון ייתן קולו, ברד וגחלי אש. וישלח חיציו ויפיצם, וברקים רב ויהומם. ויראו אפיקי מים, ויגלו מוסדות תבל, מגערתך, אדוני, מנשמת רוח אפיך. ישלח ממרום, ייקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עז, ומשונאי, כי אמצו ממני. יקדמוני ויום עדי, ויהי אדוני למשען לי, ויוציאני למרחב, יחלצני, כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסיר מני. ואהי תמים עמו, ואשתמר מעווני. וישב אדוני לי כצדקי, כבור ידי לנגד עיניו. אם חסיד, תתחסד. אם כבר תמים, תתמם, אם נבר, תתברר, ואם עיקש, תתפתל. כי אתה עמעני תושיע, ועיניים רמות, תשפיל. כי אתה תאיר נרי, אדוני אלוהי יגיה חושקי. כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צרופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מי אלוהה מבלעדי אדוני, ומי צור זולתי אלוהינו? האל המעזרני חיל, וייתן תמים דרכי. משבר רגלי כאילות, ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותי. ותיתן לי מגן ישעך, וימינך תסעדני, וענוותך תרבני. תרחיב צעדי תחתיי, ולא מעדו קרסולי. ארדוף אויבי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. חצם ולא יוחלוקום, קום, יפלו תחת רגליי. ותעזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתיי. ואויבי נתת לי עורף, ומשנאי עצמיתם. ישבעו ואין מושיע. על אדוני ולא ענם, ואשחכם כעפר על פני רוח, כתית חוצות אריקם. תפלטני מריבי עם, תשימני לראש גויים. עם לא ידעתי, יעבדוני. לשם האוזן יישמעו לי, בני נכר יכחשו לי. בני נכר ייבולו, ויחרגו ממסגרותיהם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי ישעי, האל הנותן נקמות לי, וידבר עמים תחתיי. מפלטי מאויבי, אף מנקמי תרוממי, מאיש חמס תצילני. על כן עודך בגויים אדוני, ולשמך עזמרה. מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו. לדוד ולזרעו עד עולם.